Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 5 Am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor. Credința dreaptă, credința una singură, dată de Dumnezeu Sfinților, a fost totdeauna în lume pe banca acuzației, fiind socotită erezie. Și aceasta este soarta oricărui credincios adevărat. Domnul Iisus a fost socotit eretic. Sfinții apostoli au fost socotiți eretici. Apostolul Pavel, mai mult ca ceilalți apostoli, a fost socotit mare eretic. Orice mișcare de trezire la o viață cu adevărat evanghelică este socotită erezie de celelalte religii, mai ales de religiile mari. E bine să știm adevărul acesta. Luther spunea, Evanghelia învață pace și supunere, totuși trebuie să poarte numele că este o învățătură răzvrătitoare pentru faptul că ea ne învață să nu facem tot ce voiesc dușmanii ei. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Numai în gura unui tertul pot fi contradicții de acestea, om și ciumă în același timp. În grecește, limbă în care a fost scris Noul Testament, la om se zice antropos și înseamnă privitor în sus. Nu poate fi ciumă cel care privește cu adevărat în sus. Dumnezeu spune despre Pavel, Este un vas ales ca să ducă numele meu înaintea oamenilor? Fapte 9 cu 15. Sau, te-am ales ca să deschizi ochii neamurilor, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină? M-am arătat ție ca să-mi fii martor? Fapte 26, de la 16 la 18. Iar tertul... Care înseamnă botul minciunii, spune: Este o ciumă. Ceea ce spun oamenii lângă spusele lui Dumnezeu, altfel decât aceste spuse, sunt minciuni, sunt cursele morții. O vorbă potrivită, spune al modul trei nume capătă omul. Cel dintâi este cel pe care i l-au dat părinții, al doilea, cel cu care l-au poreclit tovarășii, iar al treilea și cel mai important este cel pe care el singur și l-a dobândit prin credința care ascultă de Dumnezeu. Încă un gând în legătură cu am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Se întâmplă în viață să găsești valori mari, dar din pricină că nu le cunoști, nu le dai importanță și le arunci. Așa au găsit iudeii pe Pavel. El era într-adevăr omul de o valoare neînchipuită, dar din pricină că nu cunoșteau această valoare, l-au numit ciumă. Isaia 5,20 Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Cine nu prețuiește un lucru, un om sau un adevăr, el însuși pierde. Aurul nu scade din valoarea sa din pricină că eu îl numesc gunoi. Este o ciumă. Orice ar gândi și orice ar spune oamenii despre noi, în realitate, noi suntem așa cum ne vede Dumnezeu. Important este ce suntem noi în fața lui Dumnezeu, iar nu ceea ce gândesc oamenii despre noi. Pentru a fi calomniat, nu-ți trebuie mare lucru. Ajunge să fii om cum se cade, să te silești, să asculți de Dumnezeu, așa cum El a lăsat scris în cartea sa, în Noul Testament. Un înțelept spunea, Calomnia este o boală care atacă numai valorile. Un proverb englezesc glăsuiește limpede, poți fi curat ca gheața, pur ca zăpada și tot nu scapi de calomnii. Henri Senchievich spunea și el, omul nu, suportă la, omul nu suportă la altul propriile lui defecte. Și un alt învățat spunea, omul inferior inventează disprețul, sau, când un om arată cu degetul spre altul, ar trebui să-și amintească că trei din degetele lui arată spre el. Un renumit vestitor al Evangheliei, Stanley Jones, scria, Vrei să știi care sunt punctele slabe ale cuiva? Observă ce defecte ale altora scoate el la ivială. De obicei, el va pune în evidență ceea ce este rău în alții ca o compensație pentru ceea ce este rău în sine însuși. Alcineva spunea, Niciodată nu ți arăți mai bine caracterul decât atunci când vorbești despre caracterul altuia. Când este vorba despre stabilirea unui adevăr, de apreciere dreaptă a unui lucru depinde în primul rând de locul unde te afli. Dacă ești în cer, vezi lucrurile într-un fel. Dacă ești pe pământ, le vezi cu totul altfel. Dacă privești un om, o lucrare sau cuvântul lui Dumnezeu aflându-te sub stăpânirea unui duh necurat, Vei vedea totul altfel decât este realitatea. Tertul vedea pe apostolul Pavel ca fiind o ciumă pentru că îl privea de sub stăpânirea Duhului de partidă, religia și neamul iudeilor. Cum privim noi pe oameni? Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Adevărul în împărăția minciunii este un răzvrătit și pune la cale răzvrătiri. Lumina în împărăția întunericului este tulburătoarea liniștii. Slujitorii lui Hristos în împărăția păcatului sunt dușmanii ordinei. Harul în împărăția legii este un răzvrătit, un ațâțător la război, un tulburător. Totuși fiul înțelepciunii vede drept lucrurile și nu se lasă înșelată de duhul satanei care sucește căile lui Dumnezeu. Este mai marele partidei nazarinenilor. Diavolul nu spune despre el că este diavol, ci despre Isus. Minciuna nu spune despre sine că este minciună, ci despre adevăr. Partida religioasă nu spune despre sine că este partidă, ci despre trupul lui Hristos, despre cei care sunt în afara partidelor și care caută să trăiască în totul cum a trăit Isus, să aibă felul lui de a fi. În trupul lui Hristos toate mădularele sunt mari pentru că toate sunt chemate să fie pe locul întâi, premiul ceresc. Premiul 2 nu există în împărăția lui Dumnezeu. De la Nazaret vine numele Nazarinian. Nazaret înseamnă lăstar verde. Partida Nazarinenilor este partida celor vii, celor plini de suc și verzi, adică trupului lui Hristos, biserica cea vie. Trupul lui Hristos nu este partida, dar dacă oamenii vor să-i zică partida, atunci să-i zică partida Nazarinenilor, adică cei vii care au viața lui Hristos.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 Versetul 6 și au încercat să spurce chiar și templul și-am pus mâna pe el, am vrut să-l judecăm după legea noastră. Omul consideră curat sau spurcat, adevăr sau minciună, drept sau nedrept, pornind de la el, de la crezul lui, de la religia lui, spre ceea ce este în afara ființei sale. Și ceea ce este pentru unul curat, pentru celălalt este spurcat. Judecata pe care o face izvorăște din felul lui de a crede, din lucrurile pe care el consideră adevăruri. Din pricina aceasta este atâta ură, tulburare, luptă și suferință pe pământ. Oare nu-i așa? Starea de lucruri în care se află lumea se datorește păcatului care a rupt pe om de Dumnezeu, făcătorul său, singurul care are lumina vieții și a adevărului. Cu puterile lui omul nu se poate mântui. Cu înțelepciunea lui nu poate ajunge la adevăr, cu dragostea lui nu poate iubi pe aproapele său. Dumnezeu a văzut starea nenorocită în care se află omul, de aceea i-a trimis un mântuitor, care prin prețul răscumpărării plătit de el, jertfa sa, a devenit cale, adevăr și viață. Acesta este fiul său, Iisus Hristos. Numai el poate izbăvi omul din starea de păcat și de întuneric în care se află. Numai el poate să-l ducă în împărăția păcii, și a sfințelor încredințări despre toate lucrurile. El a adus cu sine din cer harul și adevărul. Cine vrea să afle lumina vieții și a adevărului, a adevărului unic în toate privințele, să-l primească pe el prin credință ca mântuitor și să-l sfințească apoi ca Domn în inima sa. Adevăratul creștin privește lucrurile și le judecă de sus în jos, adică de la Dumnezeu spre om, și astfel ajunge la pacea adevărului. Și a încercat să spurce chiar și templul și am pus mâna pe el, am vrut să-l judecăm după legea noastră. Templul era casa lui Dumnezeu în vechiul legământ. Cine voia să intre în templu trebuia mai întâi să se curățească prin sângele jertfelor aduse și prin celelalte rânduieli așezate pentru scopul acesta, căci păcatul, sub orice formă ar fi fost, întina și pe om și templul. Iudeii spuneau că Pavel le spurcă Templul, dar oare ura lor față de el și față de toți credincioșii Domnului Iisus nu spurca Templul? Ce orbie! O părere mai deosebită cu privire la anumite învățături ale unei religii este socotită erezie, dar una religioasă este socotită râvnă, deci virtute. Când se va înțelege oare gândul Domnului Isus cu privire la mântuirea oamenilor prin dragoste? Cei care cred că stau pe baza Bibliei nu stau pe baza ei, ci pe baza felului lor de a o înțelege. Spune un înțelept, cine curbează coloana adevărului nu se poate ține drept. Nu cele considerate sfinte sunt adevărul, spunea Titul Maiorescu, ci adevărul sfânt. Domnul Iisus, așa cum s-a arătat mai sus, a adus adevărul, în dragoste, în unitatea celor care cred cu adevărat în El, în bunătate, în jertfă, în milă, în smerenie, etc. Cine rămâne în El are chipul Lui, felul Lui, viața Lui. În el întreg e Dumnezeu, etern și întreg e Întreg e adevărul greu, întreg e adevărul greu, și jertfa și altarul, Iisus, Iisus. Versetul șapte dar a venit capitanul Lysias la smuls din mâinile noastre cu mare silă. Vorba lui ruso. poți căuta bună credință la niște șefi de partide? Totul e minciună. Mult se minte în religie. Acești iudei, în frunte cu marele preot Anania și cu Tertul, Prezentau în mod fals situația, spunând că Pavel a fost arestat de autoritățile templului ca să-l judece după legea lor, dar venind capitanul Lysias l-a luat cu forța de la ei, deci nu ei, ci Lysias a săvârșit ilegalitatea. Realitatea era că ei au voit să ucidă pe Pavel provocând dezordine, iar Lysias l-a luat din mijlocul lor tocmai ca să prevină crima. Când Dumnezeu vede că un slujitor al său se află într-o mare încurcătură, prin care diavolul vrea să-i dea lovitura fatală, intervine repede prin mijloacele sale nebănuite și li zbăvește. El nu intervine de la început pentru ca să descopere tot planul vrăjmași și astfel să fie cunoscut de toate făpturile. Păcatul trebuie să-și atingă culmea lui, atunci este judecat și nimicit și pun mâinile pe slujitorii lui Dumnezeu, dar deasupra acestor mâini sunt mâinile lui izbăvitoare. Să știm bine adevărul acesta copiii lui Dumnezeu, frații mei! În el e pacea fără nori și fără țărm Cântării el îi ei zbor, cântării el îi ei zbor, căci el e mătuirea Iisus, Iisus. Versetul 8 și a poruncit pârșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl părăm noi. Cine cercetează liber lucrurile ajunge sigur la adevărul cel unu singur. Cine însă le cercetează influențat de altcineva nu va ajunge niciodată la adevăr ci se va rătăci și va duce și pe alții în rătăcire. Hotărârile pe care le va lua, fiind în afara adevărului, vor duce la întuneric, la pagube mari și la moarte. Iudeii n-aveau alt argument pentru combaterea Apostolului Pavel decât forța pumnului și aducerea lui în fața autorităților de stat. Vai de religia aceea care întrebuințează astfel de argumente pentru susținerea ei! Ea este religia viacului acestuia care n-are nici o legătură cu adevărul. Religia lui Hristos care este religia dragostei și a adevărului nu întrebuințează niciodată astfel de argumente. Ea nu prigonește pe nimeni ci este prigonită tot timpul. Dragul meu căutător de adevăr, Fugi de religia care răpește omului libertatea de gândire și de vorbire, care impune cu forța doctrina ei și care folosește mijloacele viacului acestuia pentru combaterea celor care gândesc altfel decât calea ei. În el e viața în plinul ei, e frumusețea-i dragă, La orice bine El teme, la orice bine El teme, și fericirea-n Versetul 9 Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Ura și minciuna unește pentru scurt timp pe oameni ca să lupte împotriva lui Dumnezeu și a adevărului său, dar numai pentru acest lucru. Diabolică unire, unirea în păcat este lucrarea morții și a întunericului, roadele ei o trăvesc și pustiesc totul. Când nu vrei să-ți seamă de adevăr, n-aștepta ca adevărul să țină seamă de tine. Dacă adevărul îți e dușman, cine îți este prieten? Cine curbează coloana adevărului, spune un înțelept, nu se poate ține drept. Iudeii nu aveau nevoie de adevăr, ci ei voiau să scape de Pavel pentru apărarea religiei lor. Toată înțelepciunea lor o foloseau în acest scop. Filozoful Lucian Blaga spunea, prin încăpățânare, omul inteligent nu devine mai inteligent decât este, dar prostul devine cu siguranță mai prost. Fratele meu, nu te grăbi să judeci pe nimeni înainte de a cerceta în amănunt adevărul despre cel pe care vrei să-l judeci. Dacă tu spui că ești apărătorul adevărului, ai încredere că adevărul nu va fi biruit de nimeni, ci din potrivă el va birui. Deci fii liniștit și nu te repezi la aproapele tău ca să-l osândești. Dacă nu ești sigur că adevărul este de partea ta, cu atât mai mult să te înfrânezi de la orice acțiune. Nu judeca pe cel care ai început să-l urăști, căci judecata îți va fi strâmbă. Ura denaturează adevărul. Bine zice Talmudul, celui pe care îl iubești nu-i vezi defectele, celui pe care îl urăști nu-i vezi calitățile. Toată judecata izvorâtă din sentimente este nedreaptă. Numai mintea vindecată de adevăr poate judeca drept. Dragostea fără adevăr este un sentiment firesc, aducător de rele. Domnul Isus este adevărul care vindecă viața omului credincios. Isus de toate mai presus, În fața lui divină, Tot ce e jos, tot ce e sus,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 după ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea." Tertul, avocatul iudeilor, și-a terminat vorbirea lui în care apostolul Pavel era săgetat de jur împrejur cu toate săgețile. Atunci dregătorul Felix a făcut semn lui Pavel ca să vorbească. În introducerea sa, Marele apostol a procedat cu totul diferit de Tertul. El nu măgulește pe Felix, ci spune un adevăr, arătând că de mulți ani este judecătorul iudeilor, din anul 52 și până în anul 58 sau 59, când a fost arestat Pavel, și cunoștea deci credința și obiceiurile lor. Voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea a păși fără teamă și plin de pace în apărarea unei cauze drepte e o datorie a fiecărui om credincios. Frica, zicea un înțelept, e o pedeapsă pentru ruptura ce se declară între noi și tot. Când li se dă ocazia și când Duhul Sfântele dă îndemn, credincioșii trebuie să mărturisească cu îndrăzneală adevărul și să se apere cu încredere în fața minciunii. Zice filozoful francez Rousseau, O tăcere desăvârșită te îndeamnă la tristețe, E ca o icoană a morții. Un proverb persan spune, vorba dreaptă e mai scumpă decât piatra prețioasă. Uneori tăcerea poate fi sinonimă cu moartea, iar cuvântul spus la timp sinonim cu viața, spune înțeleptul Nicolae Titulescu. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va vorbi niciodată când trebuie să tacă și nu va tăcea când trebuie să vorbească. Prin toate, urmașul Domnului Isus trebuie să contribuie la biruința adevărului pe pământ. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, de la versetul 5 la versetul 10.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 E cel mai scump cuvânt, E cel mai dulce nume, Și ce pământ și cerul sfânt, Și ce pământ și cerul sfânt, Nu-l pot cuprinde cum e Iisus.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 Fără nori, și fără nor și fără cer miuviul ei zboar ei zbor, căci el e mântuirea. Plinul ei. E frumusețea, e dragă, la orice bine el teme, la orice bine el teme, și fericirea am